بیاو میراث ویلونکو برې خوده لوې فمن اخذو اخذ به حزن وافرن مچاچه حاصل کړه ویلمنا هغه حاصل کوبلوی تسمات روانې یره دا ویل تسمتیو چاله ربورګه ټول دایلم سره کو ورکه فمن اخذو چاچه حاصل کړه ویلمنا وایوستلایلم اخذ به حزن وافر دجه کمندونه حاصل کوبلوی تسمت لو یهی سای واغستا دا چه کندون لو یهی سوا آخذا بی حضن وافر د واغستا دا وجه دا لوی قسمتنا دا لوی قسمتی دے یا واغستا لوی ابرخا غد شدتا ملاو شو مال او دولت سا شده اصل سید چه کندون علم نے ذنیو توجی کرده دا چه چا ارادوی دا آخذ دا علم نفل یا خوز به حضن وافر و دیدی واغلی خدی را لگ بانه دا اکتفاہ دکه دغه پیغمبر میراث ته نو پلک د اکتفاء نه کوي بلکې کامل هي سر واخلي خډیر له کومونو واخلي رواه احمد وترمیزي وابود او دنواجه درمي وسمه وترمیزي او قيس بن قصير ترمزي له كثير بن قيس په ځای باندې سویل دي قيس بن قصير ویل دي او نبی او